بسم الله الرحمن الرحیم باب المسحف و خطین کم وقتلو للموقیم والمسافر لیتویم مصرر المسحف و خطین منقول فنحف و متواتران په دې ډول حاتم وایې يا طري صحابونه موږ ټول احمد وایې حسن به سي ولد جوړوي کوي يا صحابه ابن مبارک کوئی کومه توڅین کې خبرات نشته صحابونه امامو غني کوئی مړه په ځانه في هذا الشرائط أهدي صنات والجماعات أهدي صنات والجماعات بخامخة ومسأل حسين وقعيد لك فجلت الشيخين ومعنا وذكر ومر محبت خطرين علي عثمان خلاف وارج ورواكدو أهديده اولید سنت کی اطلاع پرخیشیتی خاصت ششتا، شعام صدر توقید، مختلف اقوال منشوب دی، قول دینکار هم دی خدا سیندی، یا قول جواز المس مان جواد مسافر دپار نه دمر دپار ماروق او لاری جواد صحیح ایمه مادي خودا توقيد لري خي دي دي زادو په يمي ما مار دلكه ماشه صحاب دي قبلتاري فشر شري الله ضوا ته بځې کې ورپازاره راه تا بل هغه سبا ثم قال قال ما بذلك ثم جرات خيري ما تقول غيره جوازه ما تاسو شو توكيد بجرانه علي کلیه او با جنو کله چاوې ما څخه توقېد وکړي ها او عمر اند شمالي نيي چې توقېد ني ذ بری دو لګو سماده شام نو مرتہ شام پڑھسو دا ورته مر دی را شو مغلای کا ورته چې شام پڑھسو فخرہ کین نشانم د جمعه و دخلت المدینه یوم الجمعہ فدخلت دول مقانیانی ما باندې موځوی فجر مو یعنی مو د بهاغا خو دې ته د جرمو ها ده کنه یو فیک د پیداری سنون د سمړ ټین کی ما پیدا وي سماه یی مجما وهذه اما دا جنین دي می پري او کا بیا سقط سنما ماته جو سنته هري کړو ماډني جو جوما دموځي نهي ستري جو کې نهي دي اومه سته او امرته یې چې سقط سننا لوهه همه ها اساس سنت کې اهمادیو طریقا س سنت د پیغمبر طریقہ شوړه ده معلومه دی چې د پیغمبر پدې رخه کې توقید د مصر مشتري داړو اکبرو چې او احمد خنید او عبید بن عمر راغ او عبید بن عمر ادا زو یوه حاضر کیدارې کا هم ا <سؤال> سیدایو <سؤال> بری قانون راکته چرکا سبو سنت لقب ویل <سؤال> 1470ه دا تاریخ سونه ذکر شي مرات نه سنت رسولی دا تاریخ نه تاسو نور دې رويک خپل جواب خپل ذکر یای خدایو تابع دې چې سونه چې مستغیث مرات نه رسول په باندې راکې اسلام د نن څه نو ټولایو ګورګا د سنته خلافه راکبین هم راغای دی ذو تیم سعید بن مصایبر ربیعه تویدی په قروش صادل مرن ودي يد قوته زنانہ کې زنانہ د غوتې شریده دي چې استره دایمه appBar دي سی وی ربیعه ای ابن خیر راینه هه سنت سنت تاریخ دار اوږه قوتو د زنانو د قوتو د سرونه دي ولاسان <ix> <art> په نتايږي دا کومر دسنو د خپل پای راشي دي واه د توقید رويته ل کو جا کوون جا کووننا سافررن کري چې مصابو دررس الله وپ سا اصل مل پوچره خبر او د کړوه صحیح دا صاحب او مصالکه <سؤال> چې د دریمه جهشي لذاده او نزهته کړبه او صحیح او مصالکه کتابه او درې حقا د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې نطلب شو ماصالحم دغش ولای کید مصافر د فاراد دیش پی درې المقام راغه صفان يا اسالوا حال حق فينا قال في الصدر ما ذا يا سنك اذا ما سنته تشق بقريق بعد الغاية والبول بما إلى هذا أما أصحبنا سكيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شئن قال نعم كلنا إذا كنا سفرنا ومسافرنا ومرنا أو قال مسافرين ومرنا لن نزع خفافنا صلاة يا أموالي عليهم من جنابتهم نوحو غسلو في ذل الخام ولكن آيتنا هو بول خائم تو <توقید> کے خصوصیت کری کا کڑے او دییں دا هم نزننی کے دا ممن سورش وي بلکہ غازو کا تابو کی چرا <خوصوصیح> <تحرق> د <تحرق> <تحرق> <تحرق> <تحرق> لګ ما تا یا او دا بو به مې همار رہے ته ما کنه او دا د غزې تبوک پوری خبر دي چې توقید ده وترو یوشپی اور دې د موقیم او دیش کو د روزم سفر ندا حدیث پنځ وسټی ته غریب دي او دا حدیث نو دا محکور دي ترہی محفوظ دوی په غریب مری یادچیه چا حدیث دا غریب بن بشعاز ده او ترہی محفوظ دوی مشاد باندې پاتشو د عمر قوله عقبته ماخ حدیث را کړو چې لکه سنت را فقط سنت رسول مانی نکی تدین علاوان نو صنعت کوم دیږي اوس خصوصیته دغه واکه چې رغبات یې یو یما فیملی سری دې دی جواب وینم او ما محتاج یې نه څنګه مار ادمی توقیت صنعت وی حقرا قطو دې توقید دا فرا فتح دسان و سوایا و سوایا مانکی زلول پر مرداؤ عن المسان فصاله دتنا تفوسکو فقال المسافر <سؤال> صلاح سیام ولي آلہنا ویز موکیم دغده روس ده فتوه دعوت کرده عمار سنگداده می توقید خیدی ویا د لایمې څخه د چاوبې ها از مارتیع صحب سند دکویری سی خری کلی دی زکا سی خفیری عشی میشم دلی سے لاربانی آرمانی چوبہ نگی پسنگ لاربانی آرمانی چوبہ نگی آپ پکمزی چوبہ نگی آپ پدا سے طرفاندی کين زله و د پوريش واړه سره د هم حسين وروه كين ها وقدر وقعنا في ذلك درس پړو ته رسول پړو کې موږ لوګ نه راغوي هم یو کس او کو په داس ته وایي نارانو مکه چې خو حسين به ما مونږه کوته نه پټم پهونو دا یې دل مو کنه وناڅان غاټین موږ په څوم خلک کې تاسو اگر زه یو خبر کوم چې ما تاسو هغه د کوم وښ نه تا ذات یاد نه شته دا خلنه علیه جنایته دا ارام را حتنا خلنه عليك خل حسین جنایته سنه ارام عبره مطلب د سومرتی کی جغا ورشه او اران دره اغای امیر اومنین تجمی پراد روحشو ما دجمی پراد داو دارامو خرطن حق ده برید می آده کرده. حد دسته می آده کرده هم؟ برید ده برید او تا برید کلیده ده بورید نه ده بوریده. و مانه ده اون کی پارسی ده خرده. د بریده ترقید عمر په داور کې بدلی وی خدغه مقابلې لار باندې اا عمر پدار کې ربری ترقې څنګه ما داور بدلی و دول رسمي ر باندې با اصولا با. نيچه کر را اثر مانو دا غتهونه په غبار غوار د برید کې وا د دې دې بریدو کته ډاګ راغړا ډاګ او ته خو ها دا ډاګ لکه ځما یې شنو وې درې همې ډاګ راغړا ن برید وا استه او چا چې بریدرا ورسيږي او سم دې ځا ورکمه او چې ته څوک څو وحو فتيم کا الله ندې څاټرهبه اسنه ولارو دې تر دې تر دې تر بریټ به کتلڅې کم روح برییدې کاغذ ف شغل سي د تو کتلڅې برییدې کم دې پټه او اصل دې لا توا به په دور اسمله کې بدد احراو ف اغریب بد جو کټار تو چې دا ګډه هغه به تیار د پنځې روح دا ګډه غار دروازه را وصه غار دروازه چې د کیدال د سينار وا چې په دیوان دي اسنه نو ولار او د شان شو مړتي کېرک څومره وا چې دا وته هغه مې رومت یو جمعه شو دا په یو سره وای نه ته دا یې وایې اې نه یې منګ په پنځکې تلاړ را پین پوس سره وته شهر دے لامه قدرت نشي کې مداو په او بها او بها دا په پوس او څاور ته په دا راکي تاري پاتيشه بيارې او په داګه داسره ترې پو شمشي خان کي چې تینځ په خوګلوه چې سمته یاده قالين وو دا نيستره او دا د جذبات حادي جذباتو چې د دې دا راکي سره شامي له راو د جهاد کوشش کوو دې اخاور د د ډیره یو مهمه غریضه کشمیر باندې خط ناشه مستقیده نیویده امام الله کې ذکر پاکستان او هندستان دوله سبا او څردی پنځه کیند اخر جمهوریت اوسنه په کومه وخت کې حق دی پخ الله تہ میږه خلې یلګه تاسو نه غوښینې کړه څه څه غواړئ هاه وایي ته څنګه وځهاله ونيکه زه ته بو کو با خبره مکوئای په دې شیء ا سو کو ته ویږی یو قوم ځانې کړه چې ویلې څنګه راځي ته څه وی هاه همات یې او لږه ویلې نه به دې ځکه کار <سؤال> ورته نه رامن شي برخي نه و نه به دې به موږ شکایت تور شي سماواله په خپل حالات والناس باي ازکه مې وڅېجه وکړ نو سو په دې کې راغل تاسو دا حالات نه خبرې تاریخ ته هم نه معلوم او به یې خبر څنګه وي وي څنګه وي دا لایکهم من رحمته اسلام دې الله محفضی نه په دین ورپېش او فیک د کوم مخدیانامه ذکر یو حرام کو حق بریث میں ادا کرے سنت طریقہ میں دار ہے کہ سوال جواب ری زبان نبا وغراب البین وغراب الجیف نجوڑے خان جن انسان تو سوال جواب کی غراب البین وغراب الجیف نوح علیہ السلام فرض وقت کے قراں غراب قادر اترے مردار تھا اگے نہ محراب البین شادانے گے شو غراب الجیف لکه کار هوښ په جواب بیا سربیره درته کنه تاسو لا دې نه وی تکینې مې خراب بل غوړابل غېت نیمه بس څه درا ونه زمرح د شل شې دای په کیسه کې څه په اړه په دې د رح د محتوی له یو خبره کې درې ها په کیسه ته تیار ده نو خله مسلمان د نو مارګ د چا ته ته پوسکوږي انا د څه غالي په کیسه ته په اړه انا د خيواج منو نو نو دا یو زدلې ثانینې د ټکی عبدالله چې مو تخربې کړي سمراټ نه کمال عبداللهي وای او دا کاری ور هم نکته وځاریکا دا نظر د ونی په کې نظر نه چلیږي چې کوم کې ما سچ را نه غری مقبول ده بیا څه وکړې شه ته مې څه کوم نه تا خود هغره ته سره پاتې ان انشاء الله نو کاټي